Розділ 27 Полковник Федман Касад пройшов за монетою у портал і потрапив на широку рівнину місяця, на якому вгору укриваво багряне небо. Пнулося моторошне п'ятикілометрове дерево із терновинням. Настромлені на численне гілля та шипи в його кроні корчилися людські фігури. Ті, що ближче, однозначно були людьми і їх приймав біль. Віддальніших. Виявилося складно розглядіти, і вони більше скидалися на грона блідого винограду. Касат кліпнув, йому перехопила подих у своєму живосрібному костюмі. Він відірвав очі від блюснірського на вигляд дерева, розвернувся, проминаючи поглядом мовчазну постать монети. Те, що йому здалося рівниною на місяці, насправді було поверхнею гіперіона на вході у долину гробниць часу, але поверхнею цілковито іншого гіперіона. Бархани замерзли та спотворилися, ніби їх опалили і запекли на скло. Безкірі скелі спершу наче текли, а й відтак завмерли, нагадуючи глетчери із блідої гірської породи. Повітря кудись зникло, і небо чорніло безжальною чіткістю, притаманною для всіх позбавлених атмосфери супутників планет. Та й тутешнє сонце Гіперіону не належало. Такого світла людські очі ще не бачили. Касат подивився вгору, і зорові фільтри його костюма вімкнули поляризацію, щоб здолати жахливі енергії, що сповнювали небо смугами кривавого кольору та суцвіттями лютого білого світла. Під ним долина аж ніби бриніла від нечутного дрожу. Гробниці часом ясніли своїм власним внутрішнім огнем, пульсували холодним мрінням, що лилося через усю долину на багато метрів із кожного отвору порталу та виїмки. Гробниці мали новий. Свіжий, блискучий вигляд. Каса збагнув, що дихає тільки завдяки своєму виряду, який також рятував його від космічного холоду, що заступив собою теплоту пустелі. Він повернувся до монети, спробував сформулювати розумне питання, але не зміг, тому ще раз перевів погляд на неймовірне дерево. Його шипи здавалися виготовленими з того самого сплаву хрому та хрящів, що й сам ктир. Очевидно, штучні і водночас жахливо органічні. У своїй основі стовбур мав за дві-три сотні метрів ширини. Нижнє гілля було не тоншим, але дрібнішим майже одразу звужувалося до розмірів стилета, коли пропонувало небу свої кошмарні плоди людського роду. Просто неймовірно, що настромлені жертви могли так довго жити. Ще менш вірогідним здавалося те, що вони не вмирали у вакуумі цього місця поза простором і часом. Але крім того, що виживали, вони ще й страждали. Полковник бачив, як вони звивалися в конвульсіях. Ось вони були живі. І всі потерпали від болю. Касат знав про їхні муки. Він чув сильний, нестерпний звук, невпинне завивання, ніби туманного горна, так, наче тисячі нетренованих пальців, тиснули на клавіші масивного органа болю. Він настільки добре відчувався, що чоловік навіть пошукав, бо в його видимій хвилі в сліпучому небі, так, ніби дерево було гробовим багаттям або якимось маяком. Але нічого, крім безжального світла та космічної тиші, в ньому не знайшов. Касац збільшив картинку оптичних лінз і почав переводити погляд із гілки на гілку і з шипа на шип. Люди, що корчилися на дереві, належали до обох статей і всіх вікових категорій. Вони були вбрані у найрізноманітніше дрантя, мали рештки макіяжу на обличчі, що свідчило про значний часовий діапазон у кілька десятків років, якщо не століть між ними. Чимало різних стилів полковник навіть не впізнав, а тому припустив, що жертви із його майбутнього. Їх налічувалося тисячі, десятки тисяч зібраних тут жертв, і всі живі, і всіх проймав біль. Касадзу зупинився, зосередився на відті в 400 метрах над поверхнею планети, на пучку шипів і тіл далеко від стобора, на одинокому терні 300 метрів завдовжки, з якого звисав знайомий пурпуровий плащ. Постать звивалася, корчилася, і раптом повернулася до Федмана Касада. Він дивився на посадженого на палю Мартіна Селена. Касад вилеявся і стиснув кулаки так сильно, що аж кості в кистях рук заболіли. Він розвернувся в пошуках зброї і збільшив картинку, перевівши погляд на кришталевий моноліт. Там нічого не було. Полковник труснув головою, збагнувши, що його костюм краще від будь-чого смертоносного, що він привіз із собою на гіперіон, і рушив до дерева. Він не знав, як спинатися на нього, але він розбереться. Не знав, як зняти селена і всіх жертв живим, але він зробиться або загине. За десять кроків він зупинився на гребені завмерлого бархана. Між ними деревом стовбичів ктир. Каса досвідомив, що люто шкіриться під храмованим силовим полем свого обтислого обладунку. Саме на це він чекав так багато років. Ось вона благородна війна, якої він жадав упродовж усього життя. Ось вона, честь. Саме про них він говорив у своїй клятві 20 років тому під час церемонії Масада. Двобій і герсь між воїтелями. Бій на захист невинних. Касад усміхнувся, розпластав правицю на срібний клинок і зробив крок уперед. Касаде. Він озирнувся до монети. Світло спадало її ртутним оголеним тілом, коли вона жестом показувала щось у долині. Другий ктир виходив із гробниці, що звалася Сфінксом. Ще далі інший, ктир виходив із нефритової гробниці. Жорсткі відблиски мерехтіли на шипах та кулючих стрічках наступного, котрий виринув із обеліска за пів кілометра від чоловіка. Касадний зважив на них і знову повернувся до дерева та його охоронця. Сотня ктирів стояла між ними. Кліпнув очима і ще сто об'явилося ліворуч. Глянув позаду, на холодних дюнах та розплавах пустельних гір, стовбичів легіон ктирів, наче легіон байдужих статуй. Полковник стукнув себе по коліну. «Трясся!» Монета підійшла і зупинилася поруч, торкнувшись його рукою. Їхні костюми злилися разом, і він відчув тепло її перед пліччям. Вона стала біля нього стегном до стегна. «Я кохаю тебе, касаде!» Він подивився на бездоганні риси її обличчя, знехтувавши буйством переливів, кольорів та відображень у ньому, і спробував пригадати їхнє знайомство в лісі під Азенкуром. У пам'яті спливли її приголомшливо зелені очі та куця каштанове волосся. Повнута нижньої губи і смак її сліз, коли він випадково за неї вкусив. Чоловік підняв руку і торкнувся її щоки, відчуваючи теплоту шкіри під костюмом. «Якщо кохаєш, – передав він, – то залишайся тут». Полковник Федман Касадо двернувся і зірвався на крик, що тільки він його міг чути в космічній тиші. Крик юного бунтівника з далекого людського минулого. Крик курсанта ЗСГ після випуску. Крик каратиста і крик просто незгідного. Він бігом кинувся через бархани до торнового дерева та ктиря навпроти нього. Тепер у долині та між гір'ях стояли тисячі ктирів. Їхні пазурі розкрилися в унісон, світло сяйнуло на десятках тисяч скальпелів, леста та шипів. Касад не дивився на інших. Він нісся до ктиря, якого, йому здавалося, він бачив від самого початку. Надистоту від свого самотнього болю корчилися людські фігури. Ктир, до якого він мчав, розкрив руки, не би, для обіймів. Криві клинки на зап'ястках, суглобах та грудях ніби покинули свої потаємні піхви. Касат загорлав і здолав останні метри.